të revërdojmë e këytin e radhës, që i është minimumi për me qenë musliman edhe me hyrë në nxënetë. Nërba e shqipion është në pëytin e gjerë, shumë që ka nëgohë për trajtim të gjerë dhe të gjatë, mi po, ne pojapim një orientim dhe në qalë e të të të të të të të të të të dhoni vetë në urëntime dhe besotime. Minimumi që një një i që rëquët musliman, kjo është në interesant e se përgjëtje, sëpse besimi, theja, ka t'ishtë ka që që qëtë minimum, që do të thotë, po nuk ku arritë këm minimumi, akoma nuk e mërëton e emin musliman. Do të thëmë, si i denjë për të që alë musliman, e si pasojë se këtë sigur gjenet në botën tjetër, ka po nuk arritë e minimumin. Nështë a maksimum i pasta është i harpur, ka hapsirë shumë. Maksimum. Nështë a minimumi, që një një i qua të besintarë, duhet të plëcoj tre kriterët. Që një i qua të besintarë muslimën, duhet të plëcoj tre kriterët. Një, duhet besoj, të pranoj, të pohoj, dhe të jeti qëtë shpjuterishtë, në gjdoj gjështë që ka lejmuar Zoti ose i durguar i ti salloheset. Pra duhet ta besoj çdo gjë që ka thënë Zoti dhe dërguesi i ti, Tij. Ta pranoj çdo gjë që ka thënë Zoti dhe dërguesi i Tij. Dhe jeti qet, domthon mos kët thien e dyshimit. Pra me shpirt jet i qet, me zemër jet i qet, ta besojta, ta pranojta, ta pohojn çdo gjë që është të në Kur'an ose çdo gjë që ështëën nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ky është thelbi i parë dhas. Pra bindja në besimin, në pohimin dhe pranimin e brendshëm. Gjë të deklaroj kredon e islamit që është ashkedu en la ilaha illallah u ashkedu enne Muhammeden abduhu o rasurë dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përbëshë Allahu dhe se Muhammedia rejtë islam është rogë dhe i dërguar e Allah dhe treta duhet të reta, bëj një vepër që edalon e tës në musliman ka duhet bëj në bëj në që edalon këtë njës në musliman qoftë të namazi, qoftë të agjërimi, qoftë të haji që që që që që që që të dhotëhet se është muslimat. Këj është minimumri dha është njerë që ne oblezëm muskyusim kush është minimumri. Tha njoni e, e, e di që që e di që këndu në ta për i Zodë i të nërën, të të tjetër, përbëshu ma të dhe dheta e di që e unë të duhet apër i Zotin vetëm më fusi të fusit që ne ta aty të mësë deres gjenetit të më të fusit aty të duhet duhet aty firdousa da nejla aty të vetë të më të futin mësë deres gjenetit aty në të mga unë ta aty në mga unë në tërkosht që tega mirë i Zotit së asrem në mëson të që të lutemi dhe të themi o Allah në e firdousin o Zot në e gjenetin më të larë gjenetin firdousin ka thonu le matë Po përse pejga mire ja orienton të mesin tajnë që ti lutët Allah për firdosin Ka thonë shembulli i njëriju që lutët për firdosin Dhe shembulli njëri që lutët për mas dere është të shembulli njëri që është duke marrë një shambë A e që do njëra dhjetës Dhe a e që do të vetëm të afuske këta bejta A e që do të vetëm të afuske këta bejta si A e që do të vetëm të afuske këta bejta të jeshtë zikur së në për i bjerë 8, i bjerë 7, atë tjetë mena, mena radhëve. Nësaj që të të të mëtibit a berës, përësjithi i bjerë majtas djatas, i bjerë posht, i bjerë najtë. Kësë që është njerë që besin të dajë totë, se si që tajë sahabio e një minërë në shokët e ga meni, e gaminë, dhe i t'a o të e gaminë i zonët. Në të rego për të që po të bojhe pun të a zonë ka përë të në gjenët. Dhe ka dhjetra transmitime, dhjetra transmitime qi shoftë pejgamberin vinte që rrezësoni të, të dëshënit o pejgamberi i Zotit na thoi diçka që të futem që ta bëjmë edhe të futemi në zinë. Kështu kësip, që atë ne e kështu pyqëm ç'a bëjmë që të futemi në zinë apo jo, kush është minimumi për të qurit nëse ta. Allahu